بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بسيء من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يفته الله فلا مضل له وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يَا أَيُّهَا الَّذِي لَآمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَحْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُفِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْسًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخوتي أعزني الله وإياكم بجي kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Yang berkat taufik Taufiknya kita dapat Berkumpul Di taman syurga ini Untuk menghadiri kajian Yang insya Allah nanti kita akan sampaikan Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ia memenuhi empat atau lima perkara. Yang pertama adalah. Tasdipuhu fima akhbar. Membenarkan, mempercayai atas apa-apa yang beliau kabarkan. Yang kedua al-ikhtimah rufimah amar, yaitu menjalankan perintah yang beliau sampaikan kepada kita. Selanjutnya al-intihau amanah anhu wazaj, mencegah, menahan diri dari apa yang beliau cegah dan apa yang beliau larang. Yang keempat adalah as-salatu 'inda zikrih. Bersalawat ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang betul-betul beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati, wahai akhwati 'azza niyallahu ayyakum. Tibatum, watazdal mishaqum, watabuatum min al-jannah manzila. Semoga, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita malam hari ini di majlis ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah juga mengumpulkan kita di surga Amin ya robbal alamin. -Alam. Kajian kita malam ini adalah kajian tafsir. Bersifat tafsir Dan kita akan Lebih menyempit Membahas tentang cerita Atau kisah Nabi kita Kalimullah Nabi Musa AS. Cerita seorang lelaki Yang Allah subhanahu wa ta'ala Letakkan ia Di sebuah istana yang megah hidup dengan penuh kemegahan kemudian Allah keluarkan dia dari kemegahan tersebut menuju sesuatu yang semuanya perlu dengan kerja keras kisah ini merupakan kisah seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari sebuah kota yang penuh kekejaman penuh kezaliman menuju kota yang penuh dengan akhlak yang penuh dengan budi luhur sebagaimana yang nanti kita akan ketahui kisah ini merupakan kisah seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ia untuk menerima risalah kenabian dengan memberi beliau sebuah pekerjaan yaitu riayatul fanam. Mengembala kambing sebagai persiapan untuk. Mengembala manusia. Apa namanya? Mengurus manusia. Kita ini merupakan sebuah kisah seorang lelaki. Yang Allah inginkan ia. Menikah dengan perempuan solehah. Yang mana terletak jauh dari kotanya. Kita ini adalah kita. Nabi Kita. Nabi Musa alaihi salam yang digelar sebagai kalim Allah. Kalimur Rahman. Yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung berbicara kepada beliau. Semuanya sudah ini ya. Sudah memegang uh, apa namanya lembaran. Supaya nanti bisa mengikuti ayat yang dibaca atau terjemahannya. Yang tidak ada mungkin bisa melihat kepada yang memegang. Nah, Kisah beliau dimulai dari lahirnya beliau Kita akan ceritakan secara ringkas Sampai kisah dimulai dari keluarnya beliau Dari kota Fir'aun menuju kota Madian Nabiullah Musa dilahirkan di sebuah kota yang mana Ramsis Sani Fir'aun yang kedua berkuasa Bunuh dengan kekejaman. Di mana Fir'aun mendapat kabar bahawa tanya nanti akan ada seorang lelaki yang merusak kekuasaan anda. Yang menjatuhkan kekuasaan kamu sebagai penguasa yang tertinggi di sini. Maka ketika itu Fir'aun mengeluarkan titah untuk membunuh semua laki -laki, anak laki-laki pada masa itu. Nah kadang ada yang bertanya kenapa? Kakaknya, Nabi Musa Harun salam hidup. Karena ada yang berkomentar, Wahai Fir'aam, kalau seandainya setiap bayi putra yang lahir kita bunuh, Maka tidak akan ada yang tersisa dari Bani Israel. Maka tidak ada lagi yang bekerja untuk kita. Maka keluar titah baru bahwasannya setahun dibunuh, setahun dibiarkan. Maka Nabi Harun AS itu adalah masa di mana putra laki-laki yang lahir dibiarkan. Namun ketika Nabi Musa AS ini berlaku. Bahawasannya harus dibunuh. Maka sehingga ketika lahir Nabi Musa AS ibunya ketakutan. Ketakutan sehingga Allah SWT mewahyukan kepada beliau untuk menghanyutkannya ke dalam sungai. Yaitu sungai Nil. Hingga kadar Allah subhanahu wa ta'ala Bampailah anak ini Kepada istananya Fir'aun Liakuna lahum aduwan wa hazalah Sebagai musuh bagi mereka nantinya ya, Lawan Dan sebagai pembuat sedih mereka nanti Namun ketika melihatnya Subhanallah istrinya, Allah subhanahu wa ta'ala Letakkan cinta kepada hati istrinya terhadap Nabi Musa AS. Sehingga beliau mengatakan. Jangan dibunuh. Ambil. Semoga dia bisa menjadi anak kita. Sehingga Allah menakdirkan Nabi Musa AS besar di istana. Penguasa yang paling zalim. Penguasa yang paling bejat bahasa kita. Ini. Ya. Kemudian lanjut ketika Nabi Musa AS telah cukup umur. Dan akalnya telah. Sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala Berikan ia hikmah Risalah kenapian Kemudian Pada suatu ketika Keheningan hari Nabi Musa alaihi salam Keluar kota Keluar di kota Namun ketika itu Suasana lagi hening Nabi Musa alaihi salam mendapati dua orang Lelaki yang sedang adu jotos. Satu dari Bani Israel. Dan satu dari kaum Fir'aun. Kemudian Nabi Musa AS. Menolong lelaki yang dari Bani Israel. Atas kaum Fir'aun. Nabi Musa AS terkenal sangat kuat. Sehingga tidak tahu beliau tidak sengaja. Atau. Memang sengaja, namun di dalam uh, Tafsir, dikatakan bahwa, bahwasannya Beliau memukul dengan khotok Salah, tidak sengaja Artinya Beliau tolong Bani Israel Kemudian Beliau pukul kaum Fir'aun sehingga Mati Sekali pukul, mati Sehingga beliau pun Keluar, lari Apa namanya meninggalkan tempat itu dengan ketakutan atas perbuatannya pada suatu ketika hari kedua beliau berjalan lagi mendapati orang yang beliau tolong tadi, adu jatuh lagi dengan orang lain ternyata dia memang orang membuat masalah gitu. maka ketika itu Nabi Musa AS tidak mau lagi menolongnya kamu telah menjerumuskan aku kata Nabi Musa AS Kemudian dia tidak terima. Dia katakan kepada Musa, "Aturid an taqtulani kama qataltanaksam bil al?" Apakah Anda ingin membunuhku sebagaimana Anda membunuh orang kemarin? Akhirnya lawan dia yang juga dari kaum Firaun mendengar itu. "Oh, ternyata dia telah membunuh orang dari kaum Firaun kemarin." kembalilah ia ke istana untuk memberikan khabar ini. Otomatis Nabi Musa alaihi salam ketakutan. Tidak lama setelah itu datang seorang رجل di dalam Al-Qur'an disebutkan seorang رجل, lelaki. Tafsirnya adalah lelaki ini adalah kaum mukmin. Uh, mukmin alu Firaun, seorang mukmin di dalam keluarga Firaun tersebut yang menjunjung keimanannya. Ia datang dengan segera memberi khabar kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasannya masa telah mengumpulkan bahwasannya orang-orang telah mengumpulkan masa untuk membunuh engkau maka aku nasihatkan kepada engkau untuk keluar dari negeri ini Disinilah permulaan Nabi Musa alaihi salam keluar dari kota tersebut menuju kota yang disebut dengan Madyan Silakan dilihat apanya A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjahati il-qaa ama dayana falaa Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian ia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Ketika keadaan beliau alaihis salam dalam keadaan sempit serba takut khawatir Firaun itu penguasa yang paling bejat Musa alaihis salam terkenal orang yang kuat namun ia takut Karena ketakutan itu ia keluar menuju jalan yang tidak tahu arah Namun beliau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang kita dapatkan dari sini. Beliau menuju sebuah jalan tanpa tahu arah, tanpa tahu apakah di sana ada kehidupan. Beliau hanya mengatakan, "Asa rabbii ay yahdiani sawa'as sabiil." Mudah-mudahan Tuhanku Menuntunku, memimpinku Ke jalan yang benar Mufassirun mengatakan Ahli-ahli Tafsir mengatakan bahwasannya Beliau keluar tanpa bekal Beliau keluar tanpa kendaraan Tidak ada yang beliau punya Melainkan husnudhon Berbaik sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian apa hasilnya Benarlah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman ana 'inda dhanni 'abdi bi. Bahwasannya aku bersama prasangka hambaku kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadhi 'Iyad mengenai hadis ini Al-Qadhi 'Iyad mengatakan Bahawasannya sebagian ulama mengatakan bahawa maknanya, Yaitu makna susnodon di sini, Berbaik sangka kepada Allah tersebut adalah, Bahawa Allah akan memberi ampunan, Jika hamba meminta ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat, Jika hamba bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa, jika hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada seorang hamba jika ia meminta kepada Allah sebuah kecukupan. Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang ia minta apabila ia meminta. Inilah makna husnudzon di dalam hadis ana inda dhonni 'abdihi bahwasanya aku kata Allah sesuai prasangka hambaku kepadamu. Walhasil Nabi Musa alaihissalam dengan penuh khusnul tawakal, penuh roja, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Taala berjalan tanpa arah, namun beliau mengatakan asar Robbi ayah yani tawadzabil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menunjukkanku jalan yang lurus perjalanan dari situ. Sampai negeri Madian merupakan perjalanan yang ditempuh selama delapan hari. Begitu perkataan Mufassirun. Delapan hari beliau berjalan ke negeri Madian tanpa kendaraan, tanpa jajan, tanpa bekal. Namun, sudah delapan hari dari kejauhan beliau melihat keramaian maka bergembiralah bagi mereka-mereka yang berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma waradama madyan wajada alayhi ummatan minan naas Ketika beliau telah meriak keramaian ternyata di sana adalah keramaian para penggembala ghanam pengembala kambing yang sedang memberi minum kambingnya. Ketika beliau sudah sampai ke sumur tempat beliau tempat mereka memberi minuman kambing-kambingnya, Allah subhanahu wa taala berfirman dan tak ia sampai di sumber air di negeri Madian ia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang meminumkan ternaknya. Maka beliau bergembira Namun ya subhanallah Sesuatu yang sangat ajif Ghari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Selanjutnya wa min Dan ia menjumpai Di belakang orang banyak itu Dua orang wanita yang sedang Menambat ternaknya Tahu menambat ya Mengikat ternaknya. Ini merupakan pemandangan yang sangat ajaib, yang menakjubkan. Di sana ada keramaian penggembala-penggembala kambing yang sedang memberi minum ternaknya. Namun di sana juga ada dua orang perempuan yang masih dalam keadaan fitrahnya. Bagaimana itu tidak istilah dengan para lelaki? Tidak bercampur baur dengan para lelaki untuk memberi minum kambingnya. Kemudian lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa wajadat mindunihim, menjumpai di belakang orang banyak itu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan wa wajadat mimbaighim, dan ia menjumpai di antara mereka. Allah tidak mengatakan di antara mereka, akan tetapi di belakang mereka. Begitu perempuan menjaga aibnya, menjaga kesucian dirinya jauh-jauh dari keramaian, jauh-jauh daripada lelaki asing yang bukan mahramnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan min dunihim. Duna artinya adalah wara', ah, jauh di belakang. Imra'ataini tazudan. Kemudian bentuk penjagaan Perempuan tersebut, aibahnya, kehormatannya, kesuciannya tidak bercampur baur dengan laki-laki. Ia betul-betul menutup jalan untuk mereka berdua bergabung dengan laki-laki. Apa tersebut? Apa jalan tersebut? Bisa saja kalau seandainya mereka berdua di belakang, namun kambing mereka pegang atau mereka biarkan. Pada suatu saat, kambing bisa saja lepas dan berkumpul dengan kambing-kambing lainnya. Sehingga terpaksa perempuan mengejarnya. Berdasarkan bawa dengan laki-laki. Namun Allah SWT ceritakan, Allah SWT ungkapkan bahawa siap perempuan dua orang ini terdudar. Menambatkan kambingnya di situ. Mereka tutup celah agar mereka tidak tidak berbawar dengan Laki-laki Ini merupakan Perempuan yang benar-benar Di atas fitrahnya Malu untuk Bergabung dengan laki-laki Oleh karena itu Nabi Musa AS Melihat pemandangan tersebut Ada rasa iba, Ada rasa Jengkel Ini kenapa teramaian tidak Membiarkan perempuan mengambil dulu Atau membantu mereka untuk mengambil air dan meminumkan ternaknya. Oleh karena itu. Tersentuhlah hati Nabi Musa AS. Kita lanjutkan ayatnya. Nabi Musa AS menjumpai mereka berdua. Kemudian mengatakan. Allah. Nabi Musa AS hanya mengatakan. Allah. Nabi Musa AS tidak mengatakan Assalamualaikum uhti Lagi apa? Ada yang bisa dibantu? Kenapa berdiri di sini? La. Beliau hanya mengatakan dua kalimat Dan di dalam, di dalam cerita ini Di dalam Al-Quran ini Tidak ada perbincangan lain Yang terjadi di antara mereka Kecuali perkataan ini Dan itu pun dua kalimat yang sangat pendek Maafasub hukumat Artinya adalah apa maksud kalian? Ada apa ini? Kenapa kalian di sini? Aifahnya Nabi Musa. Beliau juga termasuk orang-orang yang menjaga aifah. Kesuciannya, kehormatan dirinya. Tidak memperpanjang lebar perbincangannya dengan lawan jenis. Kemudian, Dijawab oleh dua orang perempuan. Qolata. La nasihat Yusbirorria bahwasanya mereka berdua mengatakan kami tidak akan memberi minum ternak kami sebelum pengembara pengembara itu memulangkan ternaknya sebelum pengembara pengembara itu pergi semua selesai dari memberi minum ternak ternaknya lihat dua orang perempuan ini mereka berdua mengedepankan kalimat yang namanya kalimat penafian. Kami tidak akan. Mereka tidak mengatakan kami akan memberi minum sebentar lagi. Kami akan memberi minum setelah mereka pergi. Kata ulama penafian ini lebih. Apa namanya? Kalimatnya lebih pasti. Seakan-akan walaupun nanti pengembala-pengembala itu belum pergi. Maka kami tidak akan memberi minum ternak kami. Lanaski hatayus dirorria, kemudian Yus dirorria. Dia tidak mengatakan Yakifulria, Yakilurria, tapi mereka mengatakan Yus dirorria. Sampai semuanya pergi, tidak sampai keramaian menjadi sedikit, akan tapi mereka akan memberi minum ternak mereka kalau seandainya Laki-laki tersebut sudah habis semuanya, sudah pulang. Kira-kira, kalau seandainya saya di posisi Nabi Musa alaihissalam dan antum di posisi perempuan tersebut, saya katakan, ada apa ini? Kami tidak akan memberi minum ternak kami sampai penggembala-penggembala tersebut pulang semuanya, seperti itu kan? kira-kira ada nak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul, kemungkinan muncul dari saya atau dari Nabi Musa ada. Seperti tadi, kapan kalian akan akan memberi minum ternak tersebut? Atau sampai kapan kalian akan berdiri di sini? Atau bukankah kalian mempunyai keluarga laki-laki seperti bapak, kakak dan lain sebagainya? Karena untuk menutup celah perbincangan ini, lihat dua perempuan tadi tidak cukup mengatakan Lana sepihak ke Yerusalem ya. dikatakannya wa aguna sheikhun kadir untuk menutup pertanyaan ini. Wa aguna dan bapak kami adalah sheikhun kadir orang tua yang telah lanjut umurnya sehingga tidak ada celah bagi Nabi Musa alaihissalam untuk berbicara dengan mereka. Benar-benar menjaga kehormatannya menjaga aifahnya menutup kemungkinan perbincangan-perbincangan yang terjadi antara lawan jenis yang bukan mahram wa abuna syaikhun kabir kata dia padahal Nabi Musa alaihi tidak belum menanyakan mana bapak kalian mana abang kalian wa abuna syaikhun kabir dan bapak kami adalah orang yang sudah tua sehingga tidak bisa keluar untuk memberi minum sura ini terpaksa lah kan yang keluar ini merupakan jalin bahawa seni di bawah dibolehkan wanita keluar karena darurat. Maka inilah yang kita inginkan dari para perempuan kita masih berada di atas sitrahnya, yaitu menetap di rumah. Kita lanjutkan fathah olahuma. Summata walla ila sinnifaqala rabbi inni limaa azalzaliya min khairin faqir Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maka Musa yang belajar bahasa Arab maka taulah bahawa fa di sini artinya adalah langsung maka Nabi Musa alaihi salam tidak tunggu-tunggu lagi melihat ada orang yang membutuhkan langsung. Fasaqolahuma maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Diberitlah uh, diambil ternak tadi dibawa ke sumur untuk diberi minum. Kemudian Yahwadi, Wahwadi Rasulullah membelok. Nabi Musa alaihissalam tidak seperti kebanyakan laki-laki di zaman sekarang ada misalnya seorang akhwat atau nabi, eh, nabi perempuan yang jatuh dari Honda misalnya diangkat, dibantu nunggu-nunggu kalimat syukran ya akhi Nabi Musa AS tidak menunggu untuk perempuan tersebut mengatakan syukran ya akhi Jazakumullahu khairan Lihat Ayat tersebut tawalla Maka Musa memberi minum ternak itu Menolong keduanya setelah itu Kemudian dia kembali ke tempat yang Tuduh langsung Tanpa menunggu imbalan Tanpa menunggu kalimat syukur Selain Beliau menolong dengan tulus Tanpa imbalan beliau juga tidak ingin banyak berbincang dengan lawan jenis. Beliau langsung menuju tahta syajarah, berteduh di bawah pohon. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan." Yang Engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa alaihissalam berjalan dari kota di mana ia dilahirkan menuju negeri yang ia singgahi ini yang sebut negeri Madian. Perjalanannya berapa hari tadi? Perjalanan selama 8 hari. Tiada bekal tiada teman, tiada kendaraan. Mufasir menjelaskan bahawasannya beliau apa namanya daging beliau, kulit beliau sudah tampak hijau. Karena banyaknya beliau Memakan ayur-mayur selama perjalanan atau rumputan dan semisalnya. Hijau. Namun beliau tidak berdoa, tidak mengatakan ya rab, atini, beri aku makan. Ya rab. Tahtaju ila tu'am. Saya butuh kepada makanan. Beliau tidak mengatakan itu. Namun lafaz doa beliau umum, fa qala rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir yatuhanku. Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku, apapun kebaikan tersebut. Walaupun banyak riwayat-riwayat mengatakan bahawa beliau meminta sepotong roti, beliau meminta kurma, segenggam kurma beliau meminta toam. terlepas dari ini semua riwayat-riwayat ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan di dalam Al-Quran dengan lafaz umum, khair meminta kebaikan, artinya Allah subhanahu wa ta'ala menasihatkan kita untuk meminta kebaikan karena dalam dalam Al-Quran di dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan asa antuhib musya'an wahuwa syarul lakum Asa anta kerahusiau wahai khair lakkum. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu akan tetapi itu tidak baik bagi anda, dan bisa jadi anda membenci sesuatu namun itu baik bagi anda. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kebaikan kepada dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku sangat butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada aku. Dengan mati khosnul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penuh tawakal serta penuh harap roja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan doa dia. Allah kabulkan doa dia. Kita perhatikan di ayat setelahnya ayat 25 baca al-hu ya taufu ma ta mushiyala Perhatikan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhwah kita yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan penuh malu berjalan dengan penuh malu kenapa ketika memberi minum ternak mereka berdua sedangkan datang kembali kepada Nabi Musa hanya satu orang. Inilah pengamalan usul fik bahwaannya al-qadar yuqaddaru biqadariha. Bahwatannya ya eh, afan ad ad-daru ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, bahwatannya darurat itu diukur dengan ukurannya. Ketika memberi minum ternak itu memang butuh dua orang Ketika memanggil Nabi Musa tidak butuh dua orang, satu orang saja cukup. Maka yang satu tetap di rumah, yang satu pergi memanggil Nabi Musa AS. Begitu Nabi Shu'aib dalam suatu riwayat, bapak mereka berdua, Nabi Shu'aib mendidik mereka. Namun, riwayat mengatakan bahwasannya, bapak mereka Nabi Shu'aib adalah riwayat yang doib dan tidak ada dalilnya cukup kita mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an yaitu rajulun saleh seorang lelaki yang saleh azan dulu nah insyaallah kita lanjutkan setelah salat wa hada wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin alqa'ili fil qur'anil karim laqad kana fihi qasasihim la'ibra la'ibratu al alban Laka dukan fi qathazahum 'ibrah liul albaab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi mereka-mereka mereka yang berfikir bagi mereka-mereka mereka yang berakal. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Salawat Serta salam Tercurahkan kepada beliau Selalu Ikhwati wa akhwati Rahimakumullah Kita lanjutkan kajian tafsir kita Setelah Nabi Musa alaihi Salam Bertemu Sekumpulan orang-orang yang memberikan Ternak-ternak mereka minuman Atau memberi minum ternak-ternak mereka kemudian menjumpai dua orang perempuan yang penuh rasa malu perempuan yang masih berada di dalam fitrahnya malu berbicara dengan laki-laki malu berbau dengan laki-laki penuh aifah menjaga kesucian dan kehormatannya kemudian Nabi Musa AS membantu mereka untuk memberi minum ternak mereka setelah itu dua orang perempuan tersebut langsung kembali ke rumah mereka dan Nabi Musa AS tanpa menunggu kalimat syukur tanpa menunggu imbalan beliau juga langsung bertuduh di bawah pohon seraya berdoa Ya Rab ini lima anzalta ilayya min khair dan fakir sesungguhnya aku sangat butuh kebaikan yang engkau turunkan kemudian kita lanjutkan perbincangan kita kita lanjutkan kisah kita bersama Nabi Musa as di negeri Madyan di ayat 25 Allah subhanahu wa taala berfirman فجاؤه احداهما تمشي على سحيا قالت إن أبي قالت إن أبي يدعك ليجزيك أجر ما سقيت لنا kemudian Datanglah Nabi Musa, datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita tersebut berjalan dengan penuh malu-malu. Penuh rasa malu, ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami." Selalu saya ketika keluar ke rumah, misalnya mau ke pasar. Kemudian belum beberapa menit Buatlah misalnya 2 menit Tujuan ke pasar Dari rumah ke pasar mungkin 15 menit atau 20 menit Namun 2 menit Baru saya keluar Kemudian saya kembali ke rumah Maka orang tua Selalu mengatakan Lah ada apa Kok balik lagi Apa pasal Dan lain sebagainya Dan mungkin ini terjadi kepada Antum juga wajar ketika orang kembali ketika orang pergi kemudian kembali dengan cepat kita pasti merasa heran dan bertanya-tanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam Al-Qur'an diawali dengan lafaz fa lagi ada fa di sini langsung artinya dengan cepat salah seorang di antara dua orang perempuan tersebut kembali kepada Musa Mendatangi Musa, fajatuh ehda huma. Maka sekali lagi, para akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, contohlah. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, langsung menutup pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Datang seraya berkata, inna abi yadu uk. Tidak menunggu-nunggu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kenapa? Datang lagi. Ada apa, ukhti? Ada apa, Mbak? Tapi langsung datang dengan penuh malu. Afan, pembicaraan kita tadi di malu ya. Faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya'. Salah seorang di antara mereka datang dengan penuh rasa malu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam riwayat yang sahih mengatakan bahwasanya perempuan ini datang dengan menutup wajahnya. Kebayang ya? Orang malu datang mutuk wajahnya. Di lain uh, riwayat lafaz uh, hakim. Mengatakan bahawasanya. Seakan-akan perempuan ini tidak berjalan di atas kakinya. Akan tetapi berjalan di atas rasa malunya. Ala Siapa yang pernah mendengar atau membaca. Hadis yang mengatakan. Al-hayau minal iman. Atau al-hayau syok minal iman pernah dengar ya? Bawasan yang malu itu merupakan bagian dari iman. Malu yang selama ini kita ketahui adalah al-hayau, rasa malu, sifat malu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengungkapkan dengan kata-kata istighya. Sama ketika di surah al-baqarah Allah mengatakan, Inna Allaha la istighi. Sebenarnya Allah tidak malu-malu, tidak segan-segan. Ulama mengatakan, Ulama bahasa mengatakan, Farukun baina istihya' wa hayak. Sangat beda antara istihya' sama hayak. Walaupun bahasa Indonesia tetap mengungkapannya dengan malu. Namun dalam bahasa Arab istihya' artinya adalah hayak wa ziyadah. Malu dan lebih. Artinya sangat malu. Dengan rasa sangat malu, perempuan ini datang kepada Nabi Musa Alaihissalam. Berjalan dengan penuh malu. Di sini ada beberapa faedah. Kata-kata ini menunjukkan faalbilah atau kemuliaan bagi perempuan dan bagi Musa istilah. Adapun kemuliaan perempuan tersebut telah kita ketahui bahwasannya perempuan ini termasuk perempuan-perempuan termasuk perempuan atau wanita yang masih dalam keadaan fitrahnya malu dalam berbicara saja malu apalagi berjalan berjalannya penuh malu ini merupakan kemuliaan yang kembali kepada perempuan tersebut adapun kemuliaan yang ada pada Nabi Musa dari ayat ini adalah bahwasannya kalau seandainya orang yang perempuan datangi tersebut adalah seorang pedagang atau adalah seorang tukang parkir atau seorang seorang uh, Penjual dan lain sebagainya, maka biasanya, biasanya rasa malu itu lebih kurang. Maksudnya kurang ya, tidak seperti itu dia. Tidak seperti ketika kita berhadapan dengan orang yang soleh, penuh kemuliaan, berwibawa, maka di sini menunjukkan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Walaupun sudah 8 hari berjalan, tampak di diri Nabi Musa alaihissalam itu Kebawaan yang tinggi, akhlak yang baik, budi luhur yang baik. Makanya, damshia ala istihya perempuan tersebut berjalan malu-malu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Beginilah perempuan. Jalannya perempuan tersebut terlepas dari namanya yang kusut-kusut. Dia tidak datang dalam keadaan kusut, akan tetapi istihya tidak tabarrud. Tidak bersolek-molek. Tidak menoleh-noleh. Tidak berantakan dan lain sebagainya. Akan tetapi penuh rasa malu. Tamshia ala stihia langsung berkata. Qolat. Tidak membuka celah terjadinya perbincangan antara mereka. Takut nanti ada tanya jawab di antara mereka sehingga perempuan tersebut langsung mengatakan. Inna abid. Ini merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan kenapa datang. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqait lana. Sesungguhnya bapak kami, bapakku memanggil engkau untuk datang ke rumah agar dia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami tadi. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam hadisnya innaka lan tada'a syai'an sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu ittiqaan lillah karena takwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala illa awadhahu Allah khair minhu melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik Nabi Musa alaihi salam yang pertama beliau menjaga pandangannya. beliau tidak bercampur baur tidak memperpanjang lebar perbincangan dengan perempuan tadi, menjaga ikhbahnya menjaga dirinya itiqoan lillah karena takut kepada Allah SWT yang kedua dia menolong kedua perempuan tersebut tanpa imbalan sehingga Allah SWT datangi perempuan tersebut sebagai ganti yang lebih baik. Lia jaziyaka untuk memberi balasan terhadap kebaikan engkau tadi yaitu memberi minum ternak kami. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Falamma ja'ahu wa qadtu 'alaihim qasasa Lihat di dalam Al Quran tadi tidak kita dapatkan perbincangan yang terjadi di antara Nabi Musa dengan perempuan tadi kecuali dua kalimat maqot bukma. Apa maksud kalian? Ada apa nih? Dua kalimat saja. Namun ketika jumpa dengan bapaknya, laki-laki ya, berjumpa dengan laki-laki lihat di dalam Al Quran dikatakan wa koso alaihi koso. Ketika jumpa, ketika datang kepada bapaknya, diceritakannya kisah-kisah. Barulah berbincang banyak. Laki-laki. Tidak kisah saja. Nabi Musa AS. Tatkala Musa mendatangi bapaknya. Di sini disebutkan syu'id. Tapi uh, pendapat yang mengatakan syu'id itu tidak. Tidak benar. Tidak ada dalil yang mengatakan bahawasanya lelaki itu adalah Nabi syu'id. Dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya cerita mengenai dirinya diterjemahkan sebagai cerita akan tetapi di dalam bahasa Arab disebut kosos, kosos adalah jamak dari kisah, cerita-cerita sehingga perbincangannya pasti banyak begitulah ketika berbicara dengan perempuan, kalimatnya adalah muhtasarah, ringkas ya. singkat, menutup celah perbincangan banyak, namun ketika jumpa dengan laki-laki, diceritakan cerita-cerita mengenainya wa kosos alaihil kosos Kolaklah takoh. Inilah keharusan bagi kita sebagai Muslim. Ketika ada saudara kita yang dirundung kepiluan, dirundung ketakutan, dipenuhi rasa khawatir. Oh ni tadi datang penagi hutang, katanya kalau besok tidak dibayar, rumah akan disita. Dirundung kesempitan. Ya. Maka kita sebagai Muslim Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak dari dua putri tersebut Kepada Nabi Musa AS Ketika diceritakan kisah-kisahnya Saya keluar dari, dari negeri yang penuh kezaliman Penguasanya yang zalim sekali Begitulah kira-kira singkat ceritanya Kemudian Lelaki tersebut mengatakan Kepada Nabi Musa AS la Janganlah engkau takut Janganlah engkau khawatir Saudara kita membutuhkan penenangan seperti ini, la takh, jangan khawatir, akhi. Najautaminal qaumiz zalimin. Sesungguhnya engkau telah lulus telah apa namanya? Telah selamat. Telah selamat dari kaum-kaum zalim. Jangan takut. Engkau telah selamat. Engkau telah keluar dari negeri tersebut, masuk ke negeri kita, maka tidak ada hak, tidak ada kekuasaan bagi mereka untuk menghukumi Anda di sini. Maka anda najautaminal qawmi dzolimin katanya. Kamu telah bebas dari kaum-kaum yang zalim. Maka ketika melihat saudara kita Dirindungi di kesulitan, la takhaf Allah akan memberi rezeki. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan bagi anda. Ya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ihdahuuma ya Abati takjir, inna koy romanis takjarontalung kaui yul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, wahai Abi atau Abati, ya yeah. panggilan panggilan seperti ini kebanyakan dalam Al-Quran mengatakan Abati, wahai bapakku, ya Abati istakjirhu, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, ya. Yeah. Ambillah ia Musa tadi, sebagai orang yang bekerja kepada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ada beberapa faedah. Ikhwati rahimahkumullah di dalam ayat ini. Bahwasannya perempuan tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui tadi sebelumnya. Di banyak ayat Di banyak kisah Menyebutkan bahawa ini adalah perempuan yang sangat menjaga ifrahnya Maka oleh karena itu Ia ingin Kembali kepada fitrahnya Menetap di rumah Tidak bekerja sebagaimana sebelumnya Tidak keluar untuk Untuk mengurus kambing lagi Maka tidak segan-segan ia mengatakan ista'jirhu. Kerjakan ia kepada kita Jadikan ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Sungguhnya aku ingin ingin menetap di rumah, tidak ingin bekerja seperti itu lagi, karena itu bukan pekerjaanku. Karena aku malu keluar untuk bercampur baur dengan laki-laki. Maka dia mengatakan, Kolet yehdahu maya abati ista'jruhu. Ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Inna khoiraman ista'jarta al kawiyul amin. Ketika anda memperkerjakan orang lain dalam sebuah manajemen, administrasi dan lain sebagainya, apapun itu pekerjaannya, maka ada dua syarat pokok yang harus anda pegang. Yang pertama orang tersebut Al-Qawin. Yang kedua Al-Amin. Yang pertama adalah Al-Kuwah. Adanya kekuatan. Yang kedua Al-Amanah. Orang tersebut Amanah. Namun apakah kekuatan ini adalah jism apa namanya kekuatan pada badan? Tidak, ulama mengatakan bahwasanya al-kuh disini adalah dia mampu melaksanakan tugas dia, mampu melaksanakan tugas dia. Ketika tugas yang kita serahkan kepada dia adalah tugas sekretaris. Maka tak mesti harus badannya berdagok, kuat. Pernama, kekar. Yang penting dia mampu dalam bidang tulis-menulis. Dia mampu melaksanakan tugasnya dalam tulis-menulis. Maka dia telah disebut sebagai Al-Qawi. Kemudian Al-Amin. Amanah. Penuh amanah. Penuh amanah. Dan ini, dua pokok ini, Qawi dan Amin, banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi kita akan eh, tidak akan menyebutkannya. Takutnya kisah kita apa namanya kemana mana nanti. Inna khoir manis ta'ajartal kawil amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang orang yang kuat lagi dapat dipegang apa namanya amanah. Kemudian, ulama beristinbat di sini. Dari mana perempuan tersebut mengetahui kekuatan dan keamanahannya Nabi Musa AS. Sehingga, perempuan tersebut bisa mengatakan bahawasanya, seakan-akan Nabi Musa adalah orang yang kuat dan amanah. Sebelumnya, ada faedah lain yang saya dapatkan dari ayat ini, adalah bahawasanya, perempuan tersebut, saking malunya, tidak langsung... Mengatakan, Ya'abati ista'jirhu innu kawi innu amin. Wahai Abi, ambillah dia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Sesungguhnya dia adalah orang yang kuat lagi amanah. Dia tidak terus terang dengan ungkapan ini, akan tetapi dengan isyarat saja. Sesungguhnya, sebaik-baiknya orang yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Tidak ada di sini menyinggung NabiMu. Nabi Musa alaihi salam. Malu. Akan tetapi ini sebuah isyarat yang memang ke Nabi Musa alaihi salam. Maka ulama beristinbat menyebutkan dari mana perempuan tersebut mengetahui bahawasanya Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang kuat lagi amanah. Di dalam rehat mengatakan bahawasanya adapun kekuatannya diketahui bahawasanya abinya Bertanya kepada perempuan tersebut Bagaimana engkau mengetahui Kekuatan dan amanahnya Maka perempuan tersebut mengatakan Ketika Ia menolong kami untuk memberi Minum ternak kami Dia mengangkat batu Dalam riwayat lain adalah Mengangkat jalun Ember atau tempat air tersebut Dari sumur Mengangkat, ter, mengangkat itu, perempuan tersebut mengatakan innu rofa atau keratan atau innu rofa mengangkat ember atau mengangkat batu la yarfauha illa ashrohurijal yang mana tidak diangkat biasanya kecuali oleh sepuluh orang. Jadi para pengembara tersebut untuk meminumkan ternak-ternaknya mereka bekerja sama ambil air diangkat oleh 10 orang akan tetapi Nabi Musa alaihi salam mengangkat dengan sendirinya fa'araftu quwatahu maka aku dari situlah aku mengetahui kekuatan ia terus bagaimana perempuan tersebut mengetahui amanahnya Nabi Musa alaihi salam lihat para lelaki Perempuan tersebut mengatakan ketika aku memanggil ia untuk datang ke rumah dia mengatakan kuni mi warai. berjalan di belakangku kata Nabi Musa AS berjalanlah engkau wahai perempuan di belakangku jangan di depan ya, jangan di depan, tapi di belakang padahal Nabi Musa AS tidak tahu jalan ke rumahnya itu. Namun menjaga pandangannya, menjaga dirinya dia katakan kuni Jalan di belakangku. Fa idza talafa alayya at-tariq fa katanya. Ketika aku salah jalan berbeda dengan jalan pulang, jalan ke rumah engkau, fa tifi bilhasah, lempar dengan kerikil kecil. Aku arif bukan evotorik, sehingga aku tahu jalan yang benar. Contohnya, Nabi Musa alaihissalam berjalan lurus nih. Kemudian ada belokan, kanan dan kiri. Ia ke kiri, namun seharusnya ke kanan. Maka perempuan tersebut tugasnya melemparkan batu ke kanan supaya Nabi Musa alaihissalam tahu jalan yang benar kemudian mengikutinya. Maka dari situ aku mengetahui amanahnya dia. Subhanallah. Nabi Musa alaihissalam terdidik seperti itu. Padahal beliau belum mendapat risalah ketika itu. Belum diutus menjadi nabi eh rasul alaihissalam. Namun akhlaknya sudah terdidik seperti seperti itu sebagaimana perempuan tadi terdidik seperti itu. Kita lanjutkan. Maka dipekerjakanlah Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahuwataala: Kalau ini uriduan unkihka ihdabnatayyhatayni ala taajurni famaniyahinjaj. Berkatalah dia lelaki yang solih tadi: Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, faid an faid at namta ashrof mina indik dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Waa uridu an ashooq alaiik, setajidni insha Allah min as salihin. Maka aku tidak hendak memberhentikanmu dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Maka ketika telah dikatakan oleh perempuan tadi, dia ini orangnya kuat dan amanah, kemudian diberitahu bagaimana ia tahu bahwasanya Nabi Musa alaihi kuat dan amanah, maka langsung bapaknya mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, qala uridu an umkihaka. Sesungguhnya aku Bermaksud menikahkan kamu Dengan salah seorang dari kedua anakku ini Maka ini merupakan nasihat bagi para wali Jangan lambat-lambat pak Ketika melihat ada orang yang bapak tertarik dengannya Dan perempuan Anak bapak juga sudah cukup umur Jaga ia dengan nikahkan ia kepada lelaki tersebut. Sekarang banyak yang segan, malu. Menghitung ini sebagai aib. Bahwasannya wali perempuan meminta langsung kepada lelaki. Ini bukan aib. Rajul Salih ini menawarkan langsung putrinya kepada Nabi Musa. Alayhis salam. Yang lebih dekat lagi dengan kita adalah contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Hafsah anaknya telah menjadi janda, karena matinya, wafatnya, syahidnya suami beliau yang bernama Khunais bin Huzefa, ya, di perang, langsung Umar bin Khattab pergi ke tempat Utsman bin Affan. Moga engkau menikahi putriku. Ketika itu, Utsman bin Affan mengatakan beri aku waktu. Setelah jelang beberapa hari, Utsman bin Affan mengatakan aku tidak menikahkannya. Artinya Utsman bin Affan tidak tidak menyetujui dia tidak ingin menikahi Hafsa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar nikahi putriku. Setelah beberapa hari Abu Bakar mengatakan saya tidak e, ingin menikahi putrimu. Ketika itu Umar bin Khattab mengatakan aku lebih kecewa dengan Abu Bakar dibandingkan Utsman radhiyallahu anhu jamian. Sehingga datang suatu ketika Rasulullah saw yang langsung mengkhidbah dan menikahkan menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian Umar mendatangi lagi Umar uh, Abu Bakar Radiyallahu anhu Afwan, Abu Bakar mengatakan kepada Umar Apakah engkau kecewa? Ya, aku sangat kecewa ketika itu Kata Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar mengatakan Sesungguhnya tidaklah aku lakukan itu Menolak tersebut, menolak Hafsah Kecuali aku melihat Rasulullah SAW telah menyebut-nyebut hafthoh, maka ia tinggalkan. Namun ketika Rasulullah SAW tidak menikahi, tidak maju, maka aku akan menikahi putrimu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhum, menawarkan juga putrinya kepada para sahabat. Maka ini merupakan, bukan merupakan suatu aib. Ini faedah yang dapat kita ambil. Kalau ini uridu an ungkiah ke ihdatnatayya hatayi, ala anta juroni tamania hijat. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ini atas dasar bahawa kamu bekerja denganku 8 tahun sebagai mahar atau mas kawinnya. Bolehkah saya mas kawinnya seperti ini atau diundurkan? Ya, boleh. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan itu. Sebaga, eh, sebagaimana Rasulullah SAW berfirman juga, afan, bersabda juga. Nikahi perempuan ini kepada salah-salah seorang sahabat. Qur'an Dengan apa yang ada ber, eh, dengan Quran yang ada bersama kamu. Artinya, kamu nikahkan dia dan mas kawinnya adalah kamu ajarkan dia Al-Quran. Kamu ajarkan dia Al-Quran dan lain? Lain. Banyak hadis yang menyebutkan seperti itu. Fa'inatm ta'ashron fa'minnya indik. Kalau seandainya engkau penuhi sepuluh, itu terserah engkau, terserah anda. Delapan boleh, sepuluh boleh. Faedah dari sini adalah bahwasanya seorang Muslim tidaklah memberatkan Muslim yang lain. Maka Rasulullah ini mengatakan, kalau engkau lengkapi sepuluh itu terserangkau. Uama uridu an ashukh alaiq. Tidaklah aku ingin memberati kamu. Kata Rajaul Salih tadi. Aku tidak ingin memberati kamu. Silakan pilih 8 tahun atau 10 tahun. Sajiduni insya Allahu minas sawlihin. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Kata Rajaul Salih. Kata lelaki yang soleh. Faedah yang dapat kita ambil dari kata-kata ini adalah bahawasannya, dia tidak mengatakan, Ana soleh. Tidak mengatakan, Ana orang baik. Ana orang soleh. Tapi dia katakan, InsyaAllah, engkau dapati aku adalah orang yang baik. Menggunakan, InsyaAllah. Karena anda tidak bisa memastikan iman selalu berada pada diri anda. Katakan, insya InsyaAllah, Ana muslim. InsyaAllah, Ana mu'min. InsyaAllah, Ana soleh. ada faedah lain di dalam ayat ini bahawasannya, bolehkah cikih ya bolehkah seseorang datang kepada seorang wali dari dua orang perempuan mengkhidbah salah satu di antara mereka dengan melihat mereka bersamaan secara zahir dari ayat ini adalah boleh Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu. Salah satunya adalah bawasanya ketika Rasulullah saw hijrah ke Madinah, salah seorang kaum muhajirin bernama Abdurrahman ibnu Auf. Mungkin ini sudah populer di telinga kita ya. Abdurrahman Ibnu Auf, seorang sahabat Nabi, muhajir, seorang yang berhijrah. Kemudian ada yang bernama Sa'ad Ibnu Rabi'. I. Ini dari kalangan Anshor. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, akhu bainahuma. Rasulullah persaudarakan, persaudarakan antara mereka berdua, Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi'. I. Kemudian Abdurrahman mengatakan eh, Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman Kaum ansar tadi Sahabat ansar tadi mengatakan kepada sahabat yang muhajir Ini Aksarul ansari malan Sesungguhnya aku adalah Orang ansar Kaum ansar yang paling banyak hartanya Faksim li nisfayn Maka bagilah dua, ambil engkau separuh, aku separuh. Waliyahim Ra'ayan. Kemudian aku juga mempunyai dua orang istri. Fanzur Ak Jabahuma ilaika Fasamihah li Utalikuha. Aku juga mempunyai dua orang istri. Engkau lihat mana yang paling menakjubkan di antara mereka berdua olehmu? mana yang paling engkau sukai, sebutkanlah bagi kemudian beritahu aku siapa dia, utolliquha sehingga aku cerai. Jadi satu untuk dia, satu untuk Abdurrahman bin Auf. Dari sini juga menunjukkan bahwasanya bolehnya kita melihat dua orang kakak beradik misalnya untuk dipilih salah seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ini tidak ada pelarangan. Beliau diam menunjukkan bolehnya hal tersebut. Kita lanjutkan tafsir kita. Qala dzalika baini wa bainik ayyamal ajlayni qadaytu fala udwana alaiy wa Allahu ala ma naqulu akir. Dia, Musa alaihissalam berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Akadnya ya. Kamu menikahi salah seorang putriku. Maharnya, mas kawin adalah, sebagai mas kawinnya adalah, engkau bekerja kepada kami selama delapan tahun. Kalau engkau mau, sepuluh tahun. Tapi itu terserah engkau. Terserah anda. Aku tidak ingin memberati anda. Itulah perjanjian antara aku dan kamu, ayyamal ajalai ni qadaituhu fala udwana alayya, kata Nabi Musa. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, aku pilih, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Kalau saya katakan 8, maka tidak, tidak boleh, maksudnya jangan sampai tiba-tiba mengatakan, eh 10 sajalah, اخي Ayyama al-ajlaini qadaitu fala adwana alayya manapun yang aku pilih manapun yang aku sempurnakan maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi wallahu ala ma naqulu lagi-lagi nabi Musa alaihi salam menyandarkan urusannya mengembalikan memulangkan urusannya kepada Allah subhanahu wa taala wallahu ala ma naqulu wakil. dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan ini merupakan madrasah tawakal dari awal Nabi Musa alaihi salam keluar dari negerinya menuju negeri Madian, dia mengatakan asa rabbi iya hadirkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanannya husnudzon, penuh harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan jalan untuk menunjukkan jalan yang lurus kemudian dengan Allah Allah kabulkan doanya kemudian setelah menolong perempuan tadi Langsung berteduh di bawah pohon, ia lagi-lagi mengatakan, menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkaranya, mengatakan, Robbi ini lima anzal ta'ilah yamin khairin fakir, Ya Rob, Tuhan kami, sesungguhnya aku sangat butuh kebaikan-kebaikan yang Engkau turunkan. Di akhir perbincangan mereka, di akhir kisah ini juga, kisah di negeri Madian, ketika akad memilih apa namanya? memilih salah satu perempuan tadi kemudian dengan akad yang telah ditentukan dengan mahar yang telah ditentukan lagi-lagi beliau menghadirkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas tersebut wallahu ala ma naqulu Maka ikhwati rahimakumullah hadirkanlah Allah Subhanahu wa taala di setiap urusan kita. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap pekerjaan-pekerjaan Anda. Sehingga anda penuh harap akan dimudahkan dalam bekerja. Penuh harap, berharap akan diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang halal. Dimudahkan segalanya. Begitu juga ketika anda menghadirkan Allah SWT dalam kehidupan anda. Anda akan merasa khauf, merasa takut kepada Allah SWT. Karena meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memerhatikan kita Alam ya'lam bi anna Allah Tidakkah dia mengetahui bahwasannya Allah melihat Ketika kita telah menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala Kecil kemungkinan kita akan Menyelisihinya Kecil kemungkinan kita akan bermaksiat kepadanya Ini dari saya Kurang dalam biasa mohon maaf Sebelumnya saya ingin Bertanya Ada beberapa hadiah Bagi yang Menjawab dengan benar Dari kisah-kisah kita tadi Adakah yang bisa menyebutkan Faedah Yang belum ada Adakah yang bisa mengambil Faedah dari kisah yang telah Kita ceritakan Faedah yang mungkin belum tersebutkan. Nafadl. Naf. Dari mana ini didapatkan? Ahsanta. Iya. Aki mengatakan perlunya musyawarah antara anak dan bapak, antara keluarga atas pernikahan ini. Mungkin dia mengambil dari perkataan qalat ya abati stajirhum. Jadikan dia sebagai pekerja. Inna khairu manistajartal qawiyul amin. Mungkin. Barakallahu fik. Fadalah. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Enam. Apa nama negeri yang ditinggalkan Nabi Musa alaihissalam? Ada yang tahu? Kadal. <laughs> negeri apa? Negeri apa? Baik, eh, kita tukar pertanyaannya, karena tadi tidak disebut, diseburkan. Apa nama negeri yang disinggahi Nabi Musa Alaihissalam? Ya, yeah? fadil? Negeri Madian, As-San tumbarakalauhufik, fadil. Seburkan dua faedah. Dari ayat berikut ini. Fataqalahuma ayat 24. Fataqalahuma thumma tawalla ila zhilli rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ada yang bisa menyebutkan dua faedah saja. Dua faedah dari ayat ini. Tafadil? Nama sikap yang dihafal dari hadis itu. Nama. Ahadum. Yang pertama adalah bahawa senyap beliau apa namanya dengan segera menolong perempuan tersebut. Yang kedua adalah tawakalnya kepada Allah subhanahu wa taala apa yang mahu anak kasihan ya? Boleh dipilih. Nah. Pertanyaan selanjutnya masih mau? Nah. Sebutkan dua faedah yang antum dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Fajatuh, ikhtahu, tamshi al asthiyah. In qalat, in abi yaduukal yadziyaqajurama sakai talana. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu, berjalan malu-malu. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu. Ada yang bisa menyebutkan dua faedah saja? dua faedah. Iya. Ya. Yang pertama faedahnya sifat malu bagi wanita, maksudnya bagi mukmin. Ah, oh, ya. Nah, yang kedua yang... Uh, bagi dari Musa, tidak perlu dia menolong dia dengan ikhlas sebagai balas pertolongan. Ya, barakallahu faydi. Yang pertama beliau katakan di situ ada sifat malunya yang menjadi fitrah perempuan. Fitrah sebagai perempuan. Beliau malu-malu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, beliau mengatakan Nabi Musa alaihissalam tidak menunggu, langsung saja apa namanya, tidak menunggu kalimat syukur, syukuran, syukuran, terima kasih dan lain sebagainya, tapi langsung berteduh. Barakallahu fik. Fadlulah. Enam. Selanjutnya dari kisah kita dari awal Nabi Musa Alaihissalam lari dari negerinya menuju negeri Madian sampai bapaknya menawarkan putrinya ambil tiga kisah eh tiga kisah tiga faedah dari kisah ini tiga faedah saja ada yang berani? fadal Nah Iya ee kita di samping kita ya, ya. Peda-peda yang beliau sebutkan adalah tidak memberatkan sesama Muslim dari perkataan, dari perkataan lelaki soleh Uama uridu an ashshukh walaih. Aku tidak ingin memberati engkau. Kedua, kemudian tidak aib bagi seorang wali untuk menawarkan putrinya kepada lelaki yang soleh. Kemudian yang ketiga tadi adalah yang pertama tadi, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Boleh pilih Pak. 6. Selanjutnya yang ingin bertanya tentang pelajaran kita, tentang kisah kita pada malam hari ini, tafadhol, kita kasih waktu eh kita kasih satu atau dua orang penanya saja. Tafadhol. No. Eh. Saudara kita bertanya Mas kawin yang menjadi apa namanya yang menjadi mas kawinnya Nabi Musa alaihi salam ketika dinikahkan kepada salah seorang putri dari lelaki soleh tadi adalah bekerja kepadanya selama 8 tahun. Lalu bagaimana kalau seandainya Qadarullah belum sampai melunasi 8 tahun tersebut? Kemudian terjadilah perceraian misalnya. Terjadilah perceraian misalnya. Maka saya katakan wallahu a'lam la adri. Saya tidak tidak tahu. Tidak tahu. Ada faedah di sini. Yang disebutkan di tafsir. Tafsir yang banyak saya gunakan adalah insyaallah nanti kita akan coba cari akhirnya. Dari tafsir yang banyak saya baca dan saya gunakan adalah tafsir guru kami, yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi yang bernama At-Tasheeh Littakwili Tazil. Li Ada 30 jilid. Ini merupakan tafsir dalam bentuk soal dan jawab. Ini merupakan bentuk soal dan jawab. Ini merupakan apa namanya bentuk metode yang memudahkan, metode yang memudahkan. Namanya adalah At-Tasheeh Littakwili Tazil. Sudah ada di internet, bisa di download Tapi masih berbahasa Arab Nah salah, uh, salah satu faedah juga yang disebutkan oleh beliau Dalam bukunya adalah bahwasanya mahar tersebut juga boleh Dinikmati oleh orang tua Apabila Yang dinikahi Atau perempuannya Ridho Jadi Seperti pekerjaan ini adalah Dinikmati juga oleh orang tuanya Dan ini boleh. Salah satu dalilnya ini. Ini. Ya. Salah satu dalilnya adalah kisah Nabi Musa ini. Kemudian juga ada hadis-hadis uh, yang lain. Sesudah solat subuh tidak ada lagi solat sunnah. Bagaimana jika ada orang lain? Eh, bagaimana jika ada dari dari lain tempat? Ada yang bisa bacakan? lagi, ada ini Bagaimana jika ada datang dari luar maksud masjid ya, sudah salat subuh, misal menghadiri taklim, apakah ia dikenakan saya di masjid? Dan juga jika ada khasi salat di sini sudah letak di dalam masjid, apakah dikenakan sholat tengah terlebih? Ya, pertanyaan pertama di sini adalah, eh, buk, maaf, eh bukan karena tulisannya jelek, tapi karena mata saya yang kurang kurang bisa membacanya. Bagaimana kalau seandainya masuk ke masjid setelah solat subuh? Apakah boleh solat sunnah tahiyatul masjid? Naam. antum boleh melakukan solat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian soal yang kedua adalah uh, kalau seandainya ketika solat idul fitri di dalam masjid, ya. banyak dari kita sekarang ya, banyak di, di masyarakat kita mengadakan solat idul fitri atau solat idul adha di masjid. Apakah boleh, apakah disyaratkan Salat Tahiyatul Masjid? Tidak disyaratkan Salat Tahiyatul Masjid Karena ini tidak, tidak ada contohnya Dari Nabi SAW Dan karena Salat idul Fitri adalah Aslinya di lapangan, bukan di Masjid Dari kisah Nabi Musa, apakah boleh menikah di, Dengan cara memberikan Mahar, dicicil utang dan dibayar Setelah menikah, naam Yang telah kita sampaikan tadi, salah satu dalnya adalah ini bahwasanya pekerjaan tersebut ditunaikan setelah menikah begitu juga mengajarkan Al-Qur'an yang dijadikan sebagai mahar oleh salah seorang sahabat juga ditunaikan setelah menikah artinya ini merupakan cicilan juga cicilan bagi mas kawin enam dari dari pelajaran kita ini ada yang ada yang bertanya lagi atau kurang jelas Nam yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufiknya, yang salah itu mutlak dari saya dan dari syaitan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita terhadap Al Quran, terhadap kisah-kisah yang ada di dalam Al Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْكَانَ فِي قَصَثِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ Sungguh telah ada pada cerita-cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Pelajaran-pelajaran bagi mereka-mereka yang ingin berpikir. Bagi mereka-mereka yang berakal. Maka tada Al-Quran. Baca kitab-kitab tafsir. Hadiri majlis-majlis ilmu. Dan insyaAllah nanti kita akan mengadakan daurah yang lumayan panjang. Daurah di tiga bidang. Tajwid, yang pertama, kemudian akidah, kemudian terakhir adalah khad kaligrafi maksud sanat tadi adalah sanat yang bersambung langsung kepada pengarang kitab misalnya, kitab yang kita baca adalah al-usul as-salasa Al kemudian al-qawai al-arba' punya syekh Muhammad bin Abdul Wahab. maka nanti kita akan berikan sanat yang langsung bersambung kepada syekh Muhammad bin Abdul Wahan yang kita dapatkan di Mesir. Begitu juga dengan buku Al-Bidayah fil Aqidah punya karangan guru kami salah satu ulama Mesir Wahid Abdul Salam Bali hafizahullahu taala. Juga kita akan kasih nanti bagi yang berhak. Begitu juga matan Tuhfatul Athfal kita akan berikan sanad yang sambung langsung kepada pengarangnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bagi yang berhak juga nanti. Maka Paling tidak hadirilah majlis ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar bonus-bonus ijazah, sanat, snek. apalagi Tempat yang mewah. Betul huda. Dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita bonus adalah. Dimudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan il tansu fihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa. Yang berjalan di atas jalan ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia dengan berjalannya dia di atas ilmu tadi, menuntut ilmu, jalan-jalan menuju surga. Begitu juga dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bagi kita ketenangan hati. Kita akan diliputi dengan namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin datang tidak apa namanya? tidak banyak dapat faedah gitu ya. Maksudnya, tidak dapat mengambil banyak faedah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala janji Allah, bonus Allah ini adalah benar adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>